Це великим природознавцем, а нет, у нас музикант, можна вважати рік, удався. Місіс Джо усміхнена сиділа над книгою і будувала повітряні замки у себе в голові, як це робила в юності. Тільки тоді вона будувала замки для себе, а тепер для інших. І, мабуть, саме тому деякі з них втілювалися в реальності, бо ж благочинність – такий фундамент, на якому збудуєш що завгодно. Не тові цікаво було слухати про пригоди, а от Демій захопився жуками і метеликами, поглинаючи як губка розповідь про їхнє життя. то була якась казка, бо Ден розповідав добре, хоч і по-простому, і тішився, що нарешті й маленький філософ може чогось від нього навчитися». Вони так заслухалися про те, як Ден ловив ондатру, чия шкурка тепер була поміж скарбів, що містер Бер мусив сам прийти і повідомити, що нетовій Демі пора на прогулянку. Ден так тужливо дивився їм у слід, що батько Бер запропонував перенести його на диван у вітальні, трохи змінити йому обстановку. Коли він влаштувався на дивані, а в домі запанувала тиша, Місіс Джо просіла біля нього стеді, якому показувала малюнки, і зацікавленим тоном спитала, кивнувши на скарбию Дена в руках. «Де ти стільки про це все дізнався?» «Ну, мені завжди всяке таке подобалось, але знав я небагато, поки містер Гайд мені не розповів. Це чоловік, який живе у лісах. Не знаю то це називається, і спостерігав за жабами, рибами і всяким таким, і писав про них книжки. Він зупинявся в пейджі і деколи просив мене піти з ним допомогти, і це було дуже цікаво, бо він стільки всього розповідав, він дуже розумний і веселий. Я б хотів ще його колись побачити. Сподіваюся, ви ще зустрінетесь, сказала Місіс Джо, обличчя Дена просвітліло, і він явно почав забувати про свою мовчазливість. Він умів зробити так, щоб птахи самі до нього підлітали, а білки й кролі його боялися не більше, ніж дерева. Ви коли-небудь лоскотали ящірку соломиною, з ентузіазмом спитав Ден. Ні. Але хотіла б спробувати, а я лоскотав, і вони дуже смішно перевертаються. Думаю, їм подобалось. Містер Гайд теж так робив, а ще він робив так, що змії його слухали, коли він свистів, і він знає, коли розцвітають усі квіти, і бджоли його не жалять. І він стільки розповідав про риби, і про мух, і про індіанців, і скелі. Думаю. «Ти так захоплювався містером Гайдом, що просто не зважав на містера Пейджа», – хитро сказала місіс Джо. «Це правда. Я не хотів полоти і сапати, тоді як міг піти до лісу з містером Гайдом. Пейдж казав, що то все дурниці, і називав містера Гайда божевільним, бо він міг годинами лягати на землі, спостерігаючи за якоюсь ропухою». Правильно було сказати лежати, а не лягати, делікатно зауважила місіс Джо, а тоді додала. Так, Пейдж справжній фермер, і він не розуміє, що робота природознавця не менш цікава. Однак, Дени, якщо тобі це цікаво справді, а мені здається, що так воно і є, то це не може мене не тішити? Ти зможеш тут більше дізнатися про природу, а ми підберемо тобі книжки». Але, думаю, тобі треба чимось займатися і крім цього, щоб потім не пошкодувати через втрачений час. Так, пані, покірно відповів Ден, його трохи налякала серйозність останнього зауваження, бо він ненавидів книжки, але, очевидно, прийняв рішення вчити все, щоб вона йому не запропонувала. Бачиш он ту шавку з дванадцятьма шухлядами? Було наступне несподіване запитання. Ден бачив два високі старомодні комоди по обидва боки від піаніно. Він добре їх знав. Звідти часто брали цвяхи, обгортковий папір, мотузки та інші корисні речі. Він кивнув і посміхнувся. Місіс Джо продовжувала. «Як гадаєш, ці шухляди можуть стати місцем для зберігання твоєї колекції яєць, камінців, мушель і муху?» «Ой, то було так добре, але ж ви не захочете, щоб мої речі, як казав містер Пейдж, тут заважали?» Вигукнув Ден, в очах у нього загорілись вогники, і він аж випрямався, щоб краще роздивитися ці старовинні меблі. То не проблема, я люблю всякий мотлох, але навіть якби не любила, то віддала б тобі у користування ці шухляди, бо маю повагу до дитячих скарбів і вважаю, що до них треба ставитися належним чином. А тепер нам треба з тобою домовитися, Дене, і сподіваюся, ти виконаєш честю свою частину угоди. Ось перед тобою 12 шухляд, по одній на кожен місяць року, і вони будуть твої, якщо ти виконуватимеш свої дрібні обов'язки. Я вірю в дієвість винагород, особливо, коли мова йде про таких молодих людей, як ти. Вони нам допомагають, і навіть якщо ми спочатку беремося за якусь справу тільки заради винагороди, то з часом навчимося любити добро заради добра». «Ви також робите щось заради винагороди?» – спитав Ден, ніби з ним уперше так заговорили. «Звичайно! І я все ще не навчилася обходитися без них. Мої винагороди – це не шухляди, не подарунки і не канікули, але речі, які значать для мене не менше, ніж щойно перелічені для інших». Гарна поведінка та успіх моїх учнів, одна з моїх улюблених винагород. І заради неї я працюю так, як хочу, щоб ти працював заради цих шухляд. Роби те, що може тобі і не подобатись, але роби добре, що отримаєш аж дві винагороди. Одну – приз, який ти зможеш побачити і відчути руками. Другу – задоволення від добре виконаного обов'язку. Розумієш? Так, пані. Нам усім потрібна така невеличка допомога, тому будь стараним на уроках, намагайся добре виконувати свою роботу, проводь час з іншими хлопцями, не ображаючи їх і не завдаючи шкоди, і використовуй вихідні з користю. І якщо ти зможеш мені розповісти про свої досягнення, чи я і без слів бачитиму твої старання, ти отримаєш свою частину шухляди». Деякі шухляди вже мають в собі переділки і поділені на чотири частини. Те саме я зроблю з іншими, щоб було окреме місце на кожен тиждень. І коли шухляди наповнюватимуться скарбами, я пишатимусь не менше за тебе, може навіть і більше, бо в камінцях і метеликах я бачитиму виконані рішення, подолані вади, дотримані обіцянки. То як, не? домовились?» Хлопець поглядом і всім своїм виглядом показував, що він відчував і розумів її слова, і те, чого вона хоче, хоча й не вмів виразити свою вдячність за її турботу і доброту». Вона зрозуміла погляд Дена і з того, як він почервонів, бачила, що її слова зачепили і зворушили його, а саме цього вона й хотіла. Тому більше нічого не говорила про свій план, просто висунула верхню шухляду, витерла в ній пил і поклала її на двох кріслах перед диваном і жваво сказала – Можемо відразу і починати. Покладемо твоїх гарних жучків у безпечне місце. У цих відділеннях, як бачиш, улізеться багато. Металиків і жуків, гадаю, можна приколоти до стінок, а місце внизу залишиться для масивніших предметів. Я дам тобі полотно, чистий папір і шпильки. От і маєш заняття на тиждень. Але я не можу вийти, щоб назбирати щось нове, сказав Ден, з жалем дивлячись на ногу. Це правда. Та байдуже, поки що тобі вистачить того, що ти вже маєш. А хлопці рада тобі назбирають купу всього. Лиш попроси їх. Але вони не знають, що збирати. Крім того, якщо я тут лежатиму, то не зможу вчитися працювати і заробляти нові шухляди». «Але навіть лежачи тут, на дивані, ти можеш навчатися і навіть виконати для мене якусь дрібну роботу». «Справді?» – сказав Ден, здивований та втішений водночас. «Ти можеш навчитися попри прибілі тимчасове обмеження у Русі, бути терплячим і радісним. Можеш проводити час і стеді, це б мені дуже допомогло». Змотувати нитки, читати мені в голос, коли я шию, і робити ще багато всього, поки у тебе болить нога. Час мене так швидко, що ти й не зауважиш, до того ж використаєш і з користю». У цей момент до кімнати влетів Демі з метеликом в одній руці і надзвичайно бридкою ропухою в другій. «Дивись, Дене, це я їх упіймав і приніс тобі. Гарні, правда?» – пропихтів Ден. Ден засміявся з рупухи і сказав, що він не має куди її покласти. Але за метелика подякував. Якщо місіс Джо принесе йому шпильку, то негайно ж пришпилить його в шухляді. Я б не хотіла дивитися на страждання бідолашної істоти, поки вона вмиратиме від уколу шпилькою. Якщо вже метелика треба вбити, то візьмімо краплю камфори. Тоді він не мучитиметься, сказала місіс Джо, дістаючи пляшечку. «Я знаю, містер Гайд завжди так робив, але в мене не було свого камфору, тому я користуюся шпилькою, і ден акуратно крапнув трішки розчину на голову комахи. Блідозелені крильці затріпотіли і через мить застигли. Заледве ця екзекуція закінчилася, як із сусідньої кімнати закричав Теді. «Ой, мавенькі клаби вибігли, а великі їх з'їли!» Демій з тіткою кинулися на порятунок. Деміс хвильовано пританцьовував на кріслі, тоді, як два маленькі краби бігали по підлозі, вибравшись з клітки поміж грати, третій ліз вгору по клітці, явно остерігаючись за своє життя, бо трохи нижче можна було спостерігати сумне і водночас кумедне видовище. Великий краб проліз у нішу, де колись стояла чашка Полі, і там розсівся, поїдаючи свого родича. Бідній жертві він повідривав кінцівки і перевернув її догори гори дригом. Панцир жертви служив великому крабові чимось наподобі миски, з якої він їв своєю клешнею. І час від часу робив короткі перерви, щоб роззирнутися навкруги своїми виріченими очима й облизати їх тонким язиком. Ніс Джо взяла клітку і понесла Денові, а Демі тим часом впіймав утікачів, які заховалися під тазом. «Доведеться цих хлопців відпустити, я не зможу тримати їх у домі», – з жалем сказав Ден. «Я подбаю про них замість тебе, якщо ти навчиш мене, що з ними робити. Вони можуть жити з моїми черепахами», – сказав Демі, якому краби здавалися ще цікавішими, ніж його улюблені, але повільні черепахи. Тож Ден розповів про потреби і звички крабів, а Демі відніс їх у новий дім і представив новим сусідам. «Який він усе-таки добрий?» – сказав Ден, обережно пришпилюючи першого метелика. Він зрозумів, що Демі заради нього пожертвував своєю прогулянкою. «Але ж яким йому ще бути? Його так виховали? У нього є рідні, які все йому пояснювали і завжди допомагали, а в мене не було», – сказав Ден і зітхнув, згадуючи своє запущене дитинство, що він рідко робив з відчуттям легкої несправедливості. «Я знаю, любий, саме тому й не чекаю від тебе того, що й від Демі, хоч він і молодший, та відтепер ти отримуватимеш всю допомогу, яку тільки ми зможемо тобі надати, і сподіваюся, зможемо тебе навчити давати собі раду в житті. Пам'ятаєш, що татусь Бер сказав тобі минулого разу? Про бажання бути добрим і про можливість просити Бога допомогти тобі?» «Так, пані», – тихенько відповів Ден. «Ти просиш Бога про допомогу?» «Ні, пані», – відповів ще тихіше. «Тепер проситимеш заради мене?» «Так, пані», – серйозно сказав Ден. «Я тобі вірю, і я знатиму, чи ти дотримуєшся обіцянки, бо коли люди вірять, вони відчувають такі речі, а тепер дивись, що я тобі принесла. Це історія про хлопця, який теж поранив ногу, навіть ще гірше, ніж ти. Почитай» як відважно він переносив труднощі. Вона поклала йому в руки книжку хлопці Крофтон і залишила його на годинку, навідуючи час від часу, щоб він не почувався самотнім. Ден не любив читати, але книжка його так захопила, що він геть забувся і не щувся, як хлопці прийшли додому. Дейзі принесла йому букет польових квітів, а Нен наполягала, що допоможе принести йому вечерю. Ден лежав на дивані в кімнаті, двері якої виходили в їдальні, так що він міг бачити хлопців за столом, а ті час від часу йому кивали, передаючи один одному хліб з маслом. Містер Бер рано відніс його назад у ліжко, а теді прийшов уже в нічній сорочці побажати на добраніч, бо він лягав спати разом з плашками. Я хочу помолитися з Деном». «Можна?» – спитав він, і коли мама сказала йому «добре», хлопчик став на коліна біля денного ліжка, склав товстенькі реченята і мовив: «Боже, благослови всіх і поможи їм бути доблеми". Усміхнений, він залишив кімнату у мамине плечі. Але коли розмови затихли і в домі запанував прекрасний недільний спокій, Ден ще не спав. У голові в нього роїлися свіжі думки, а в серці зародилися нові надії і бажання, бо туди увійшли два ангели любов і вдячність, які розпочали там велику роботу. І з твердим наміром дотриматися своєї першої обіцянки Ден у темряві склав руки і тихо зашепотів маленьку молитву теді. Прошу тебе, Боже, благослови усіх і допоможи їм бути добрими. Розділ 11. Дядько ТЕДі. Весь тиждень день переміщався хіба з ліжка на диван і назад. То був довгий і важкий тиждень, бо нога часто боліла, а дні, проведені в ліжку, видавалися нестерпними для активного хлопця, який волів би насолоджуватися літньою погодою, і йому вже вривався терпець. Але Ден старався, а кожен допомагав йому, як міг. Час минав, і нарешті, недільного ранку, лікар сказав. «Нога гоїться швидше, ніж я думав. Сьогодні можеш дати хлопцеві милицю, і нехай потрохи шкандибає по будинку». «Ура!» – закричав Нети, побіг повідомити друзям гарні новини. Усі раділи. І по обіді вся домашня зграя зібралася, щоб подивитися, як Ден ставатиме на милиці. Вони спостерігали, як він прогулювався коридором, поки не сів на веранді. І кожен почав підходити, наче якийсь прийом. Дену було приємно, що до нього виявляють такий інтерес і ставляться доброзичливо. З кожною хвилиною його настрій покращувався. Хлопці виказували повагу. Дівчатка бігали навколо нього з пуфиками і подушками. А Теді спостерігав за ним, наче за якоюсь крихкою істотою, що не могла самостійно зробити навіть якоїсь дрібниці. Всі ще сиділи на сходах, як перед воротами зупинився екіпаж, і з нього помахали їм капелюхом. Тоді з криками «Дядько Теді! Дядько Теді!» роб помчав стрімголом через увесь двір. Усі! Крім, звичайно, денна, побігли слідом. Кожен хотів прибігти першим, щоб самому відчинити ворота. І за якусь мить екіпаж, весь обліплений хлопцями, вже під'їжджав до будинку. А дядько Тедді з донечкою на колінах сидів серед них і сміявся. «Відступіться від колісниці дайте Зевсу зійти», – сказав він, зістрибуючи на зустріч місіс Беррі, яка стояла усміхнена і плескала в долоні, наче дівчинка. «Як воно, Теді?» «Все добре, Джо». Вони потисли одне одному руки, а тоді містер Лорі передав маленьку бестітці, яку вона відразу ж міцно обхопила і сказав, «Золотоволоска так хотіла тебе побачити, що я мусив взяти її з собою. Я вже, власне, і сам за тобою засумував». Ми хотіли трохи поганяти з хлопцями годину-дві і подивитися, як поживає одна старенька, що мешкає в червичку і має стільки дітей, що й не знає, як собі давати з ними раду. «Я така рада! Ну біжіть, як і не наробіть шкоди!» – відповіла місіс Джо, коли хлопці зібралися навколо дівчинки, милуючись і довгим золотистим волоссям, вишуканою сукнею і грудовитими манерами. Бо маленька принцеса, як усі її називали, нікому не дозволяла себе цілувати, а тільки сиділа, поблажливо усміхаючись, і погладжувала їх по головах своїми білосніжними рученятами. Вони всі боготворили без, особливо Роб, для кого вона була наче лялькою, якої він не смів торкатися, щоб випадково не зламати. А тільки здалеку їй поклонявся, радий випадковим знакам уваги від її королівської величності. Оскільки вона відразу ж побажала побачити кухню Дензі, її забрала місіс Джой, у супроводі найменших хлопців, повела в дім. Решта хлопців, крім Нета й Демі, побігли до звіринця та своїх грядок, щоб привезти їх до ладу, бо містер Лорі зазвичай влаштовував такі собі оглядини і виглядав дуже розчарований, якщо заставав там розгардіяш. На сходах він обернувся до Дени і сказав, як до старого знайомого, хоча бачив його всього раз чи два, як нога! «Краще, пане. Уже, напевно, набридло сидіти в хаті?» «Та, напевно». І погляд Дена поблукав над зеленими пагорбами і лісами, куди рвалася його душа. «Може, трохи покатаємося, поки хлопці не повернулися? В екіпажі тобі буде зручно і комфортно, і свіже повітря піде на користь. Демі, принеси подушку та якийсь шалик і заберемо звідси Дена». Хлопці були в захваті від ідеї, і Ден теж мав задоволений вигляд, однак несподівано спитав. «А місіс Берн не буде проти?» «О, все гаразд, ми вже з нею домовились». «Але я не чую, що ви про щось це говорили», – сумнівно сказав Ден. «Ми вміємо посилати одне одному повідомлення без слів. Телеграф зробив великий крок уперед». «Я знаю, ви розмовляєте очима. Я бачив, як ви підняли брову і кивнули на екіпаж». А місіс Берз засміялася і кивнула у відповідь, вигукнув нет, який на той час уже встиг потарошувати з містером Лорі. «Правильно! А тепер поїхали!» І за хвилину Ден зручно сидів в екіпажі. Його ноги лежали на сидінні і напроти, акуратно вкриті шаликом, який містично впав з полиці. Щойно вони сіли». Демій забрався на козли до Пітера, темношкірого кучера. Нед сидів на почесному місці поряд з Деном, а дядько Теді навпроти них, щоб при потребі подбати про Денову ступу, як він сам пояснив. Але насправді він хотів краще вивчити їхні обличчя. Обидва щасливі, але такі різні. Денове квадратне, темне, сильне, нетове, довгасте, світле, досить слабке, але дуже приємне, з м'яким поглядом під правильним чолом. «До речі, в мене десь тут була нова книжка, яка тебе може зацікавити», – сказав е, найстарший хлопець і, нахилившись під сидіння, витягнув звідти книжку, яка змусила Дена вигукнути. «Та хай йому! Ви тільки подивіться!» – він гортав сторінки з метеликами, птахами і комахами в таких кольорах, наче вони були живі. Його так захопила книжка, що він навіть забув подякувати, але містер Лорі на це не зважав і радів, що догодив хлопцеві. Нет перехилився йому через плече, аби й собі подивитись, а Деймі розвернувся спиною до коней і звісив ноги всередину екіпажу, щоб також взяти участь у розмові. Коли вони дійшли у книжці до зображень жуків, містер Лорі вийняв з кишені камізельки якийсь загадковий предмет і простягнув долоні з ним. Цьому жуку вже тисячі років, і поки хлопці вивчали чудернацького закам'янілого жука, він розповів їм, як його знайшли в мумії – Після того, як століттями він лежав у знаменитій гробниці, він бачив, що їм цікаво. Також продовжив розповідь про єгиптян і про дивовижні руїни, які залишилися після них над Нілом. І як він плавав цією могутньою рікою, і про красивих темношкірих чоловіків, що кермували його човном. Як він стріляв алігаторів, яких прекрасних звірів і птахів там бачив а потім перетнув пустелю на верблюді, і то було наче на кораблі у шторм. Дядько Теді розповідає історію майже так само захопливо, як дідусь, сказав Демі, висловлюючи свої схвалення, коли оповідка закінчилася, а в очах хлопців читалося, що вони чекають продовження. «Дякую», – сказав містер Лорі досить серйозно, бо похвалу Демі він вважав не пустим звуком, адже діти – хороші критики у таких випадках, і зацікавити їх – це досягнення, яким би пишався будь-хто. «У мене в кишені є ще кілька дрібничок, які я туди поклав, переглядаючи свої пожитки і шукаючи щось, що могло хоч трохи розважити Дена». І дядько Теді витягнув наконечник стріли – індіанське намисто з черепашок. «О, розкажіть про індіанців!» – вигукнув Демі, який любив грати у вігвам. «Ден багато про них знає», – додав Нет. «Припускаю, що більше за мене. Розкажи нам щось!» І містер Лорі поглянув з не меншим інтересом, ніж ще двоє. Мені про них розповідав містер Гайд, він жив з ними і вміє по їхньому балакати, і вони йому подобаються, почав Ден, якому лестила увага, але трохи збентежений присутністю дорослого слухача. «А для чого їм таке немисто?» – спитав допитливий ден із свого місця. Решта також ставили подібні запитання, і Ден переповів усе, що почув від містера Гайда, коли кілька тижнів тому вони спускалися вниз по річці. Містер Лорі уважно слухав, але сам хлопець був йому цікавішим за індіанців, бо місяць Джо розповідали йому про Дена раніше, і він хотів більше дізнатися про дикуна, який учинив те, що він сам порвався зробити в молодості, втік, а тепер через біль і терпіння ставав усе покірнішим. «Я тут подумав, ви могли б організувати власний музей, складали б в одному місці різні цікаві предмети, які знаходити, чи робите самі, чи вам дарують. Місіс Джона – то добра, щоби скаржитися, але не дуже приємне, коли весь дім завалений мотлухом. Чого тільки варті жуки-гноєвики, мертві кажани, прибиті над чорним ходом, осині гнізда, що падають людям на голови, а на підлозі по всьому дому валяється стільки каміння, що ним можна було б вимостити дорогу. Як думаєте, багато знайдеться жінок у наш час, які таки терпітимуть? Поки містер Лорі з веселими іскорками в очах говорив, хлопці сміялися і підштовхували одне одного ліктями, бо було очевидно, що хтось виносить сміття з хати і все йому переповідає про школу, бо як інакше він міг дізнатися про їхні скарби, які створюють такі незручності? Але ж... «Де ж тоді нам їх складати?» – спитав Демій, закинувши ногу на ногу і нахилившись уперед, щоб обговорити план. «У старому каретному сараї, але там дах протікає, і нема ні вікон, ні полиць, і він весь в павутині почав в болонет». Зачекайте, поки ми з гіпсом трохи над ним попрацюємо, а тоді побачимо, чи вам сподобається. Він має прийти в понеділок, щоб усе підготувати. Наступної суботи я знову приїду, і ми його підремонтуємо, чи принаймні почнемо, щоб з нього вийшов гарний маленький музей». Кожен може принести щось своє і там поскладати, а Ден буде управляючим, бо він на такому знається, та й у нього буде цікаве, але водночас і спокійне заняття, яке його не переобтяжуватиме. Добре, правда, вигукнув нет, а Ден тим часом розплився у посмішці, йому не було що сказати, а тому він тільки міцніше обняв книжку і подивився на містера Лорі так, ніби бачив у ньому найбільшого благодійника всіх часів. «Зробити ще один круг, пане?» – спитав Пітер, коли вони під'їхали до веріт після двох кіл по півмилі. «Ні, вже, напевно, досить, а то наступного разу нас не відпустять. Треба ще обійти школу, подивитися на каретний сарай і поговорити з місіс Джо, перш ніж я поїду». І провівши Дена до дивана, де він міг покійно насолодитися новою книжкою, дядько Теді пішов трохи подурити з хлопцями, які вже шукали його. Місіс Берз залишила дівчаток на горі, а сама сіла біля Дене й слухала його розповідь про поїздку, аж поки вся зграя не повернулася, трохи запелюжена, але дуже схвильована ідеєю про музей, яка всім здавалася найгеніальнішою історією сторіччя. «Я завжди хотів докласти до відкриття якогось закладу і збираюся почати з цього музею», сказав містер Лорі, сідаючи на ослінчик біля ніг місіс Джо. «Ти вже до одного доклався. Як ти його називаєш?» І місіс Джо кивнула на щасливі обличчя хлопців, які розсілися на підлозі біля нього. «Я називаю його обнадійливим садом берів і дуже пишаюся, що якимсь чином до нього причетний. Ти знав, що я був першим хлопцем у школі місіс Бер?» – спитав він, обертаючись до Дена і свіденько перемінивши тему, бо не любив, коли люди починали висловлювати йому вдячність за його щедрість. «А я думав, що Франц», – відповів Ден, якому стало цікаво, що містер Лорі має на увазі. «О, зовсім ні! Я перший хлопець, за виховання якого взялася місіс Джо, і мені так важко дається навчання, що вона мусить продовжувати мене виховувати, і це вже триває роками». «Яка вона, напевно, вже стара, не видно, – сказав Нет. Ні, вона просто рано почала. Бідненька. Їй було лише 15, коли взялася за мене. А зважаючи на те, яке життя я провадив, дивно, що вона ще не посивіла. І містер Лорі глянув на неї, сміючись. «Припини, Теді! Я тобі не дозволяю так обмовляти самого себе у моїй присутності!» І місіс Джо з невимовною ніжністю погладила кучеряву голову біля своїх колін, бо ж Теді залишався її хлопчиком. «Без тебе Пламфілда ніколи б не було!» Я відважилася на такий великий крок взятися за цю школу тільки тому, що з вами, пани, мені все так гарно вдалося. Так що, хлопці, можу тобі подякувати і назвати музей на твою честь Музей Лоренса. Як вам така думка, хлопці? Додала вона, зовсім як Джо в юності. «Назвемо музей Лоренса!» – закричали хлопці, підкидаючи капелюхи, які вони познімали, коли зайшли в будинок, та надто поспішали, щоб повісити їх на місце. «Я голодний, як вовк. І що, ніхто мене навіть печивом не пригостить?» – спитав містер Лорі, коли схвальні вигуки стихли, а він виразив свою вдячність граційним поклоном. «Демі, біжи!» – попросив Ейзі коробку з пряниками. «Не гоже їсти перед вечерею, але, зважаючи на сьогоднішню оказію, ми не проти. Можна й перекусити», – сказала місіс Джо. Коли коробку доставили, вона роздала пряники і всі дружньо сиділи й жували. Раптом ще з набитим ротом містер Лорі вигукнув – а що б вам добре було? Та я забув пакунок і вибіг на двір до екіпажа, звідки повернувся із загадковим білим пакунком, в якому, як виявилось, були рум'яні тістечка у формі звірів, птахів та інших цікавих штук. Тут по одному для кожного, вони позначені літерами. Їх напекли бабуся з Ганною, і я боюся навіть уявити, щоб вони зі мною зробили, якби я про них забув. Тоді серед загального сміху тістечка розійшлися між присутніми. Рибка для Денна, скрипка для Нета, книжка для Демі, монета для Томі, квітка для Дезі, обруч для Нен, бо вона неабияк вправно вміла його крутити, зірка для Еміля, який вихвалявся тим, що вивчає астрономію, і найгарніше з усіх – омнібус для Франца, який понад усе любив водити. Стафі дісталося порося а найменшим пташки, кошенята і кролики з черничними оченятами. А тепер мені пора. Де моя золотоволоска? Мама сама примчиться за нею, якщо її вчасно не привезу, сказав дядько Тедді, коли вичистили останні крихти, що сталося досить швидко, можете не сумніватись. Маленькі панянки пішли в сад, і поки Франс ходив по них, Джо з Лорі стояли під дверима і розмовляли. «Як там навіжена Нен?» – спитав він, бо розповіді про витівки Нен його дуже веселили, і він не переставав дражнити нею Джо. «Добре, вона непогано поводиться і сама починає розуміти, наскільки буває дикою». «А хлопці не заохочують її до дикунства?» «Та заохочують, але я продовжую розмовляти із ними і з нею, так що вона робить успіхи». Ти ж сам бачив, як вона потисла тобі руку, і яка любязна була з без. Ну і Дейзі показує їй добрий приклад. Тому я думаю, що ще кілька місяців можуть зробити диво». Розповідь Місіс Джо обірвалася, коли перед ними з'явилася Нен, яка гнала на чолі команди з чотирьох хлопців, а за ними добігала Дейзі з у візку. Без капелюшка, з розтріпаним волоссям, під звуки від ударів батога, вони примчали у хмарі пилюки, справжні урви голови, а за ними хитався візок Отже, це вони зразкові діти. Добре, що я не привіз місіс Лоренс подивитися на твою школу моралі й манер, вона б ніколи не отямилася від потрясіння, сказав містер Лорі, сміючись з поспішних висновків місіс Джо про успіхи Нен. Ну і смійся собі, а я знаю, що в мене все вийде. Як ти колись казав, коли вчився в коледжі, цитуючи свого професора, хоча експеримент і провалився, Принцип залишається тим самим, – сказала місіс Бер, приєднуючись до веселощів. – Боюся, що Дейзі наслідує приклад нен, а не навпаки. – Подивися на мою маленьку принцесу. Вона геть забула про будь-які пристойності і галасує разом зі всіма. – Панянки, що це має означати? – і містер Лорі поспішив рятувати свою доньку, бо четвірка коней уже гризла вуздечки і дико стрибала довколо неї, а вона сиділа й розмахувала батогом. «У нас перегони, і я перемагаю!» – вигукнула Нен. «А я могла б бігти швидше, але боялася перекинути без!» – закричала Дезі. Ей, пішли вперед! крикнула принцеса, так сильно вдаривши батугом, що коні побігли геть і не повернулися. Моя дорогоцінна дитину, ходи я заберу тебе від цих невихованих дітей, поки вони тебе остаточно не зіпсували. Бувай, Джо. Сподіваюсь, коли я приїду наступного разу, хлопці сидітимуть і займатимуться рукоділлям. Їм це не зашкодить, і май на увазі, я не здаюся, хоч мої експерименти перші кілька разів і виявляються провальними. Передавай вітання Емі і моїй дорогій мамі вигукнула їм на вздогін місіс Джо, коли екіпаж уже від'їжджав, і коли містер Лорі ще раз глянув на неї. Вона саме заспокоювала Дейзі після невдалих перегонів з таким виглядом, наче сама й була б не проти взяти в них участь. Тиждень підготовки каретного сараю був повним приємних хвилювань. Ремонт просувався швидко, незважаючи на невпильний потік запитань від хлопців, їх порад та постійного втручання в робочий процес. Старого Гіпса це все почало бісити, але він продовжував працювати, тож до п'ятниці в сараї панував лад. Дах підрихтували, полиці повісили, стіни побілили, вікно прорубали і воно впустило трохи сонця і відкрило прекрасний вид на струмок. Луко й пагорби вдалині, а над входом червоними літерами вивели. Музей Лоренса. Весь суботній ранок хлопці планували, як розкладатимуть свої експонати, а коли прибув містер Лорі і привіз акваріум, який міс Емі, за його словами, вже набрид, їхньому захвату не було меж. Після обіду вони зайнялися своєю виставкою, і коли все поприбивали і пороставляли, запросили оглянути свій музей дівчат. То було явно затишне приміщення. Чисте, світле, просторе. Хміль розрісся на стіні і заглядав через відчинене вікно. Посередині кімнати стояв акваріум з водоростями і золотими рибками, які виблискували на сонці. По обидва боки від вікна розташувались ряди полиць, які чекали на майбутні експонати. Денів комод стояв перед великими дверима. Вони були зачинені, оскільки користувалися малим входом. На комоді поставили індійського ідола, досить бридкого, але по-своєму цікавого. Його прислав старий містер Лоренс і, як і китайське вітрильне судно, яке зайняло почесне місце на довгому столі посередині кімнати, зверху, прикріплений до кільця, гойдався Полі, який помер у солідному віці, після чого з нього зробили опудало. Стіни були прикрашені всякою всячиною, на них можна було побачити і зміїну шкіру, і осине гніздо, і каної з березової кори. І пташині яйця, і панцир черепашки, і стреусине яйце, ласкаво передане для музею Демі, який пообіцяв охоче розповідати відвідувачам про всі експонати. Кам'янців було так багато, що всі не розглянеш. Тож тільки найгарніші розкривали поряд з мушлями, інші ж висипали по кутах, де їх пізніше мав перебрати ден. Усі хотіли щось пожертвувати, навіть Сайлес, який послав когось до себе додому поупудало кота, якого він убив ще в юності. Упудало вже поїла міль, але на верхній полиці під правильним освітленням воно зі своїми скляними жовтими очима і дуже натурального вигляду ротом справляло непогане враження. Аж Теді налякався, побачивши його, коли приніс у жертву науці свій найбільший скарб – кокон. Хіба ж не гарно вийшло? Я і не усвідомлював, скільки в нас всього не збиралося. Я приніс оце. Непогано, правда? Ми могли б, до речі, призначити плату за вхід. Останню пропозицію до загальних розмов додав Джек, коли всі зібралися оглянути музей. «Вхід вільний у цьому музеї, і якщо хтось захоче на ньому заробити, їхнє ім'я буде викреслено з таблиці біля входу», – сказав містер Лорі. І Джек пожалів, що не втримав язика за зубами. «Згоден», – вигукнув містер Бер. «Промову! Просимо промову!» – додала місіс Джо. «Не можу, я надто сором'язливий. Краще прочитай їм лекцію, ти вже звикла», – відповів містер Лорі, відступаючи до вікна. Але вона його стримала і, кинувши погляд на десяток замурзаних рук перед собою, зі сміхом сказала, «Якби ж я і прочитала їм зараз лекцію, то хіба про властивості мила з водою? А ти ж у нас засновник і маєш дати якісь моральні настанови, а тоді зірвеш свою бурю оплесків». Містер Лорі збагнув, що втекти йому не вдасться, кинув погляд на полі в себе над головою, ніби намагався знайти натхнення у старому птахові, і, сівши на стіл, заговорив приємним голосом. «Хочу вам, хлопці, запропонувати одну річ». А саме, мати з цього музею не тільки радість, але й користь. Порозкладати цікаві предмети цього недостатньо, тому раджу вам почитати про них, так, щоб коли у вас хтось і, щось про них спитає, ви могли розповісти і розуміли, про що йдеться. Я і сам таким захоплювався, але вже забув, тому був би радий послухати і пригадати все, що колись знав. Але не так уже і багато я знав, правда, Джо? Дивіться, у нас Ден, який може багато цікавого розповісти про птахів, жуків і не тільки. Він буде завідувати музеєм, а решта нехай хоча б раз на тиждень читають свої доповіді чи розповідають про якусь тварину, мінерал або овоч». Сподіваюся, що цю ідею всі підтримають, бо так можна багато дізнатися у легкий і приємний спосіб. «Що скажете, професори?» «Мені подобається, і я обіцяю допомогти хлопцям, як зможу, але їм треба буде читати чимало різної літератури, а книжок, боюся, в нас не так багато», – почав містер Бер, вже плануючи в голові невеличкі лекції з геології, якою він захоплювався. «Нам потрібна буде спеціальна бібліотека». «Книжка корисна, Дени?» – спитав містер Лорі, вказуючи на томик, що розкритий лежав на комоді. «О, так, дуже! Тут усе, що я хотів знати про комах. І тут я прочитав, як правильно засушувати метеликів. Я її обгорнув, щоб не порвати. Ден не хотів, щоб містер Лорі, який дав йому книжку, подумав, що той необережно з нею поводиться». «Дай її мені на хвильку!» Містер Лорії виняв олівця і написав на ній денове ім'я. І поклав її на одну із кутових полиць, де не було нічого, крім опудала птаха без хвоста, пояснивши. «Ось ми і заклали колекцію музейної бібліотеки. Я підшукаю ще якісь книжки, а Демій триматиме їх у порядку. Дай ті книжки, що ми з тобою колись читали, Джо!» Архітектура комах чи щось таке, все про мурах, мурашині битви, бджолиних маток, про те, як цвіркуни виїдають дірки в одязі і крадуть молоко та інші подібні витівки. Вдома на горищі. Я попрошу їх прислати, і ми зразу поринемо в природознавчу історію, сказала місіс Джо, готова до всього. А нам не буде складно писати і розповідати про такі речі? Спочатку, може, й буде, але вам сподобається. Якщо це надто складно, то що ви скажете про тему, на яку колись задали написати твір одній 13-літній дівчинці? «Розмова між Фемістоклом, Стоклом, Арістідомі і Періклом про передачу фінансових фондів Конфедерації Делосу для прикрашення Афін», – спитала місіс Джо. Хлопці аж застагнали від самого звучання довгих імен, а джентльмени засміялися з абсурдності завдання. «І вона його написала?» – спитав Демі з благоговінням. «Так, однак можете собі уявити, що з того вийшло, хоч вона і була тямущою дитиною. Я б хотів його прочитати», – сказав містер Берр. «Може, я і знайду його для тебе? З цією дівчинкою я вчилася у школі». І місіс Джо так лукаво глянула, що всі зрозуміли, про яку дівчинку йдеться. Почувши про таку страшну тему твору, хлопці якось примирилися з тим, щоб писати про цілком знайомі речі. Лекції, так вони їх назвали, бо дехто волів говорити замість того, щоб писати, було призначено на середу. Містер Бер пообіцяв завести папку, куди вони складатимуть усі свої доповіді, а місіс Бер сказала, що з радістю відвідуватиме курс. Потім уся компанія брудних рук пішла вмиватися, а слідом за ним йшов професор, який намагався заспокоїти роба, котрому Томі сказав, що у воді повно невидимих пуголовків. «Мені дуже подобається твій план». «Тільки не будь надто щедрим, Тедді», – сказала місіс Бер, коли вони залишилися наодинці. «Ти ж знаєш, що більшості цих хлопців, коли вони підуть від нас, доведеться самим давати собі раду в житті. І якщо вони зараз житимуть у розкошах, то не зможуть пристосуватися до самостійного життя». «Я буду стриманим. Але дозволь мені трохи потішитись». Справи часом так втомлюють, а мене ніщо так не освіжає, як пустощі твоїх хлопців, і мені Джо дуже подобається ваш ден. Він не дуже відкритий, але в нього зір яструба, і якщо його трохи приручити, то ви ще будете ним пишатися. Я рада, що ти так думаєш». Дякую за твою доброту до нього, особливо за цей музей. Він займе його, поки хлопець оклигуватиме від травми і допоможе мені заспокоїти та пом'якшити цього бідного, грубого юнака, а йому полюбити нас. Що тебе надихнуло на таку чудову ідею, Тедді? – спитала місіс Бер, оглядаючи кімнату перш ніж її покинути. Лорі взяв обидві руки у свої і відповів з таким поглядом, що на очі їй набігли сльози. «Люба моя Джо, я знаю, що це таке бути хлопцем без матері, і ніколи не забуду, що зробила для мене ти і твоя сім'я». Розділ дванадцятий Чорниця. Одного серпневого дня було багато біганини. стукоту бляшаних тубляшаних відерець та прохання дати щось перекусити, бо хлопці збиралися на чорниці. І влаштували з цього приводу таку метушню, ніби вирушали на пошуки нових морських шляхів. «Хлопці, хлопці, не шуміть, бором вас почує і захоче піти з вами», – сказала місіс Бер, коли зав'язувала широкополий капелюх Дейзі і розправляла блакитний фартух Нен. Але план провалився. Бороб, почувши метушню, вирішив теж піти і, довго не роздумуючи, зібрався в дорогу. Загін саме збирався вирушати, як маленький чоловік урочисто спустився сходами у своєму найкращому капелюсі, з яскравим відерцем у руці і сяючим від задоволення обличчям. Боже! «Тепер буде скандал», – зітхнула місіс Бер, який часом важко було дати раду зі старшим сином. «Я готовий», – сказав Роб і зайняв місце в Шеренці так упевнено, що було дуже важливо наважитися зруйнувати його ілюзію. Любове моя, це для тебе занадто далекий шлях. Залишся вдома і подбай про мене. Інакше я тут буду зовсім сама», – почала було його мама. «У тебе є Теді», – «А я вже великий і можу йти. Ти казала, що мені можна буде ходити з усіма, коли виросту, і я виріс». Наполягав Роб, хоча його щасливе обличчя починало похмурніти. Ми йдемо на велике Пасовисько, і це дуже далеко. Ти будеш хіба плентатися за нами, – вигукнув Джек, який не особливо любив молодших хлопців. Я не буду плентатися, я йтиму разом з вами. Ну, мамо, ну дозволь мені піти, я хочу назбирати чорниць у своє нове відерце і принесу їх тобі всі-всі. «Будь ласка, будь ласка, зі мною все буде добре», – благав роб з таким глибоким сумом і розчаруванням на обличчі, що її серце почало танути. «Синочку, але ти так втомишся, що тобі зовсім не буде весело. Почекай на мене, і ми підемо якось разом на цілий день, і назбираємо стільки чорниць, скільки ти захочеш». «Але ти ніколи не ходиш, ти зайнята, а мені набридло чекати. Краще я піду і назбираю чорниці для себе і для тебе. Мені подобається їх збирати, і я дуже хочу назбирати повне відерце», – схлипував роб. Жалісне видовище сліз, які скапували в нове відерце, і ризик того, що замість ягід воно наповниться солоною водою, зворушило всіх присутніх дам. Мама погладила плакальника по спині. Дейзі запропонувала залишитися з ним удома, а Нен рішуче сказала: Нехай іде, я про нього подбаю. Якби з вами йшов Франц, я б не мала нічого проти, бо він обачний. Але він косить сіном з батьком, а що до вас я не впевнена, чи можу покластися. Це ж так далеко вставив свої зауваження Джек. Я б його поніс, якби й сам міг піти з усіма, важко зітхнув Ден. Дякую, любий, але краще подбай про свою ногу. Шкода, що я не можу піти, але чекайте, я щось придумала. І місіс Бер кинулася до сходів, розмахуючи фартухом. Сайлес якраз від'їжджав на возі з сіном. Але повернувся й охоче погодився, коли місіс Джо попросила його відвезти усю зграю на пасовище, а потім забрати близько п'ятої. Ти трохи затримаєшся з роботою, але то нічого. Ми тобі відплатимо чорничним пирогом, сказала місіс Джо, яка знала слабкі місця Сайлеса. Його грубе, темне лице прояснилося, і він бадьоро мовив. Хо-хо, файно, ну ви знаєте, як мене підкупити. Ну що, хлопці, я все організувала, сказала місіс Бер, повернувшись назад з великим полегшенням, бо вона раділа, коли раділи діти, і завжди почувалася нещасною, коли їй доводилося порушувати чимсь безтурботних своїх синів. Вона щиро вірила, що дитячі надії, плани та радощі дорослим слід поважати, ніколи з них не кепкувати, і не розладнувати їх. "Можна й мені", спитав Ден із втіхою в голосі. «Про тебе я найперше і подумала. Будь обережний і не зважай на ягоди, а знайди собі місце, щоб сісти, і пошукай щось для своєї колекції», – відповіла місіс Бер, яка не забула, як благородно він запропонував понести роба. «І я поїду, і я», – заспівав роб, пританцьовуючи від щастя і гримаючи відерцем, як кастан'єтами. «Так, але хай Дейзі і Нен тебе пильнують». Чекайте біля загороди о 5. Сайлес вас забере. Роб у припливі вдячності кинувся до матері, пообіцяв принести їй усі зірвані ягідки і нічого самому не їсти. Вони всі запакувалися на віз і поїхали з гуркотом геть. Найщасливішим серед них був роб, який сидів між двома своїми тимчасовими мамами, осиваючи весь світ своїм щастям і розмахуючи капелюхом, бо поблажлива матір не могла позбавити його щастя в день, якого він з таким нетерпінням чекав. День видався чудесним, незважаючи на дрібні пригоди, які ото зазвичай трапляються в дорозі. Звісно, Томі знайшов біду на свою голову, наступивши на шершня, який його вжалив. Але він звик до таких нещасть, тому мужньо терпів, поки Ден не запропонував йому прикласти вологу землю, яка значно полегшила біль. Дейзі побачила змію і, втікаючи від неї, розгубила половину зібраних чорниць. Однак Демі допоміг їй знову назбирати до повного відерка, розповідаючи при цьому про плазунів. НЕД звалився з дерева і роздер під на спині. Добре, що хоч сам не постраждав. Еміль і Джек заявляли свої права на особливо рясний кущ, який вони знайшли. Та поки хлопці сперечалися, його обірвав Стафію, побіг... Поозахист з денна, який проводив час найкраще від усіх. Він міг уже обходитися без милиці, і тому приємно було відчувати, як уже впевнено може ступати на хвору ногу, коли гуляв пасовищем, і з інтересом розглядаючи камінці й пеньки, знайомих комах у траві і в повітрі. Але серед усіх пригод, які трапилися того дня, найбільш хвилюючу пережили Нен зробом. Ця пригода ще довго залишалася однією з найулюбленіших історій у сім'ї. Вивчивши місцевість, порвавши фартух і підерши обличчя об кущ чорниці, Нен взялася збирати великі чорні ягоди. Її спритні пальці перебиралися з куща на кущ, але все ж відерце не наповнювалося так швидко, як вона того хотіла. Тож дівчинка часто переходила з місця на місце, щоб знайти де замість того, щоб спокійно збирати чорниці на одному місці, як то робила Дейзі. Роб ішов за Нен, бо її енергійність притягувала його більше, ніж спокій та розміреність кузини. А ще він хотів назбирати побільше ягід для своєї матусі. «Я збираю і збираю, але повне відро ніяк не виходить, і я вже втомився», – сказав Роб, зупинившись, щоб дати перепочинок своїм ніжкам. І починаючи думати, що збір чорниць – не таке вже й веселе заняття, як він собі малював у голові, бо сонце пекло, не стрибала туди-сюди, як коза, що за неї не вженешся, і щойно він збирав трохи ягід, як тут же губив її, пробираючись через кущі». Коли ми ходили на чорниці минулого разу, то найбільше ягід було за тою стіною. А ще там є печери, в якій хлопці розводили багаття. Підемо туди, швидко дозбираємо наші відра, а тоді сховаємося в печері, щоб інші нас шукали, – запропонувала Нен, яка прагнула пригод. Роб погодився, і вони пішли. Перелізли через мури, побігли в них з полем на інший бік, поки не сховалися у заростях. Там справді було багато чорниць, і вони швидко назбирали повні відерця. Внизу, у затінку, прохолодно, і діти освіжилися водою зі струмка. «А тепер можна піти в печерю, відпочити і перекусити», – сказала Нен, задоволена своїм успіхом. «Ти знаєш дорогу?» – спитав роб. – Звичайно, що знаю. Я там уже раз була, і я завжди зразу запам'ятовую шлях. Хіба ж не принесла свої речі зі станції?» Це остаточно переконала роба, і він сліпо довірився Нен, яка повела його через каміння і після нетривалих блукань привела до невеликого загиблення у скелі, де обсмалене каміння вказувала на те, що тут справді палили багаті. «Хіба ж тут не гарно?» – спитала Нен і витягла хліб з маслом, трохи придушений камінцями, гачками та іншими скарбами в кишені панянки – «Гарно. Як ти думаєш, вони скоро нас знайдуть?» – спитав роб, якому тут було досить нудно, і він починав прагнути більшого товариства. «Не думаю, бо якщо я їх почую, то зразу сховаюся і потім сміятимось, поки вони шукатимуть. А може вони не прийдуть?» ну, «То й що, ніби я сама додому не зайду». «Але хіба це недалеко?» – спитав роб, оглядаючи свої подерті й мокрі черевики. «Десь шість миль. Уявлення неї про відстані були досить розпливчастими, а віра у сили свої незламною. Думаю, нам краще вже йти», – запропонував роб. «Я ніколи не піду». Поки не переберу ягоди, і Нен взялася за роботу, що, як здавалося робу, ніколи не закінчиться. Боже! А вона ще казала, що про мене подбає, зітхнув він, а сонце тим часом опускалося за пагор. Не треба. Я про тебе дбаю. Не гнівайся, малий. Хвильку сказала Нен, яка вважала п'ятилітнього роба просто немовлям у порівнянні з собою. Тож маленький Роб сидів і схвильовано оглядався довкруги, і терпляче чекав, бо незважаючи ні на що, довіряв Нен. Мені здається, скоро зовсім стемніє, поділився він своїми спостереженнями, коли його вкусив комар, а жаби в болоті неподалік почали свій вечірній концерт. «Матінку Боже, ай справді, побігли, бо вони скоро поїдуть!» – вигукнула Нен, відірвавшись від роботи і раптом зауважила, що сонце й справді зайшло. «З півгодини тому я чув ріжок. Може, то вони нас гукали», – сказав Роб, деручи слід за своїм гідом вгору на пагор. «Звідки? – линув звук, – спитала Нен, невдовзі зупинившись. – Звідти? – показав він брудним пальчиком у неправильному напрямку. Тоді пішли туди і натрапимо на них. Нен погнала, перестрибуючи кущі, і відчула легке хвилювання, бо навколо… Корови витоптали стільки стежок, що й не розбереш, яка їхня. Вони бігли далі, зупиняючись час від часу, щоб почути ріжок, який насправді вже давно затих. А то просто була корова, яка поверталася додому і мукала по дорозі. «Я не пригадую тої купи каміння, а ти?» – спитала Нен, сівши на огорожу, щоб перепочити і оглянутися. «Я вже нічого не пам'ятаю, я хочу додому!» Голос роба злегка тремтів, тому Нен обійняла його і легенько ссадила з огорожі, примовляючи так переконливо, як могла. «Ми повернемося додому так швидко, як зможемо, Любий!» «Не плач, скоро вийдемо на дорогу, і я там тебе понесу!» «А де та дорога?» – і роб тер очі, щоб побачити її. Там, за деревом. Знаєш, за тим, що з нього звалився нет. Справді. Може, вони нас дочекаються. Я б не хотів ти пішки, а ти? Робі прояснів і подріботів до великого пасовиська. А я б хотіла, відповіла нени, яка була переконана, що в них не залишиться вибору і таки доведеться йти пішки. І вона вже налаштовувала себе на потрібний лад. Вони попленталися далі у сутінках, тільки щоб знову розчаруватися, бо коли дійшли до дерева, виявилось, що то не те дерево, з якого падав нет, а дорога нікуди не вела. Ми заблукали? тремтячим голосом спитав роб, стискаючи у вічі й відерце. Не дуже. Я просто не бачу, куди нам йти. Думаю, краще когось покликати. Тож вони обоє кричали, поки не захріпіли. Але ніхто, крім жабячого хору, не озвався у відповідь. «Он там є ще одне високе дерево. Може, це воно?» – сказала Нен. Серце в неї завмерло. Але говорити вона продовжувала з відвагою в голосі. «Я більше не можу йти. Мої черевики такі важкі, що їх не підняти. І виснажений роб сів на камінь. Тоді доведеться тут ночувати». «Не страшно. Головне, щоб не було змій. Я боюся змій. Я не можу тут залишатися на всю ніч. Боже, мені не подобається бути заблукалим». І роб скривився, ніби збирався.